من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الهادي من استهداه الواقي من اتقاه الكافي من تحرى رضاه والصلاة والسلام الأكملان على نبينا والنبيين وعلى آل كل ما رجى راج من فرته ورحماه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من اللسان يفقه قولي وعلى أزل شرم الله جل شعانه Zahvaljujemo na svim blagodatima kojima nas obdaruje, posebno na blagodati vjere Islama. Vala Allahu Đelešanuhu koji upućuje onoga ko od njega uputu traži. Vala Allahu Đelešanuhu koji štiti onoga ko od njega zaštitu traži. Vala Allahu koji je dovoljan onome ko njegovo zadovoljstvo traži. Salavat i selam neka i našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam poslanikovo časnoj porodici, ashabima i svim vjernicima da su dana. dan. Evo ja sam večeras dobio zadatak da zamijenim hafiza Kenana. On je na putovanju u Kuvajtu. Nije mi kazao tačno do kojeg hadisa se stiglo ovdje u čitanju Buharije pa mi je kazao da izaberem ja jedan hadis koji ćemo večeras Prenijeti i ukratko objasniti koliko moje mogućnosti dozvoljavaju. Molim Allah da nam učini ovu noć blagoslovljenom da nam da svaki hajr da se okoristimo hadisom koji ćemo čuti, da u svome životu pokušamo primijeniti ono što nam poslanik s.a.v. kroz ovaj hadis kazuje. Kao uvod u večerašnji hadis Spomenući jednu predaju koju sam nedavno pročitao, a govori o dva velikana, dva pobožnjaka, sjećam se da je, da je ime jednog od njih, ime onog mudrog pobožnjaka Ibrahima Ibn Edhema, drugog se ne sjeća, ali nije bitno, nisu bitna imena, bitna je priča i poruka koju nam šalje ova predaja. Kaže, sastele se ova dva pobožnjaka u Meki i razgovaraju Pa kaže ovaj prvi drugom kaže odlučio sam u životu da više nikako obskrbu ne tražim da samo Allah urobujem da i badit činim ništa drugo ne radi pa ga opitao drugi zbog čega to tako kažeš kako si došao do toga zaključka šta te je nanukalo da tako misliš kaže šetao sam jednog dana ulicom i kraj puta ugledao bolestnu pticu koja je bio slomljeno krilo nije se mogla kretati kaže. pa sam se zapitao Allahu dragi kaže ko će nahraniti ovu pticu ovakvu bolestnu Kaže mi je Allah Jalešanuhu dao da dolazi druga ptica i u kljunu nosi hranu i hrani ovu, ovu bolestnu pa sam shvatio kaže da ma u kakvoj situaciji teškoj bio u životu da će mi Allah lešanhu obskrbiti da će im dati svoju obskrbu, da neće ostati glada. Kada zatim ovaj drugi kaže a zašto nisi odlučio da budeš ptica koja je nahranila zdrava ptica koja je nahranila bolesnu. Kada je posanik sallallahu aleyhi vasallam u hadisu kaže el yedul ulija hajrum min el yedi sufla gornja ruka ali ruka koja hrani je bolja od one ruke koja prima koja se hrani. Ovu predaju sam naveo iz razloga što ću večeras govoriti o hadisu kome nas poslanik s.a.v. savjetuje i kaže da je jak vjernik bolji od slabog vjernika. Da vjernik u životu mora napredovati i truditi se da bude što moćniji, da bude što snažniji, da pobojša sve svoje sposobnosti koje mu mogu koristiti u njegovom životu na ovom svijetu, ali i da bi zaslužio drugi bolji svijet. Prenosi se Ot. Ako može samo malo naprijed da da da možemo svi ući. Abu Hurajra radijallahu anhu prenosi da je Allahu poslanik sallallahu alejhi ve kazao Al-mu'minu al-qawiyyu khayrun wa ahabbu ila Allahi min al-mu'min al snažan vjernik, moćan vjernik je bolji i Allahu draži od slabog vjernika. Kaže poslanik sallallahu alejhi Wa fi kullin khayr. <hazánim> <hazánim> Kaže ali u obojci je hajr. Obojica su dobro. I niko ne smije kazati za nekog vjernika da nije dobar. Samim tim što je vjernik, što u njegovom srcu postoji iman, on je dobar, jel? Međutim, bolji je moćni, snažni, jači vjernik. Kada ulema govori i kada tumači ovaj termin jak vjernik i slab vjernik, onda kaže da se to odnosi i na čovjekovo tijelo, i na čovjekov intelekt, i na njegovu duhovnost. Znači, I na svaku drugu sposobnost koju čovjek može steći u životu znači ja vjernik u svakom mogućem smislu i fizički i intelektualno i duhovno je bolji od slabog vjernika a ovo bojci je hajde začto kaže kaže u Lema jak je bolji od slabog zato što je on spreman da ulazi u kontakt s ljudima da se miješa s ljudima da buđe, bude među narodom i da podnosi uvrede ili ezijete koji mu narod i ljudi mogu donosti. On je jak i on je spreman da to podnosi. I spreman je da makoliko to bio teško da ih uči hajru i da ih upućuje koliko je u njegovoj mogućnosti napravi put. Odnosno da im, da im prenosi od Allaha žalješanu poslanika ono, ono što, su, što su oni ostali. Ovo nam potvrđuje i proširuje značenje i sljedeći hadis koji ćemo spomenuti a koji Bileži muslim, prenosi se da je poslanik sellem kazao El mu'minulladhi juhalitun nase Kaže, vjernik koji se miješa s ljudima, koji je u kontaktu s ljudima, koji se ne boji ući u kontakt s ljudima i prenijeti im ono što je naučio Wa jasbiru ala ezahum I koji trpi njihove uvrede bolji je i vrijedniji je od vjernika koji se ne mješa s ljudima, koji ne dolazi u kontakt s njima i koji ne trpi njihove uvrede. Stoga je znači na vjerniku da konstantno napreduje i poboljšava sve svoje sposobnosti u životu. Kao jedan nije primjer, navešemo kako poslanik sallallahu aleyhi wasallam Kroz primjer učenja Kur'ana daje čovjeka povoda da povoda da konstantno traži od njega odvjernika da konstantno napreduje u učenju Kur'ana. Pa prvo kaže, spomni se onih hadisa. Men qara harfa min ko pročita jedan harf iz Kur'ana, biće mu upisano dijelo, A svako djelo se kod Allaha računa kao deset dobrih djela, Poslani Kaleih Selam, odnosno savjetujete da naučiš Kur'an, makar jedan harf da bi zaslužio dobra tijela. Drugi, drugi hadis kaže onaj koji vješto uči Kur'an bit sa melekima, časnim pisarima. A onaj koji s poteškoćom uči Kur'an koji se muči imaće dvije nagrade. Zato što uči Kur'an i zato što se muči. Jel? Kad ti je teško, kad naučiš sufaru, počneš učiti Kur'an, teško ti je s početka. Poslani Kaleih Selam te savjetuju da napreduješ i da zato imaš nag zatim jel kad, kad ti bude teško pa kada postaneš vješt, onda imaš još veću šast Bićeš ćeš sa melekima, časnim pisarima zatim, poslanih sallallahu alaihi wa sallam savjetuje da se što više pamti Kur'ana, pa kaže da će se kazati učaču Kur'ana na sudnjem danu, uči i penji se kao što se učio na dunjalku tvoja zadnja deređa tvoje mjesto će biti na onom mjestu ondje gdje proučiš zadnji svoj ajt, Pa kada vjernik pođe da pamti Kur'an, onda Allah posanik s.a.v. na kraju kaže, kaže Najbolji među vama je onaj koji nauči Kur'an, nauči čitati Kur'an, nauči ga razumijevati i onda druge podučava Kur'anu. Ja. Znači, kroz ovaj primjer vidimo, konstantno napredovanje se traži od vjernika. A to nam se i u ovome hadisu govori, ja. Kada Ulema tumači ovaj hadis koji smo kazali na početku, onda spomnje i drugi hadis koji govori o fizičkoj sposobnosti i svim drugim sposobnostima kojima se vjernik treba osposobiti, pa spomnje sljedeći hadise. kaže: "Allimu auladakum as-sibaha war-rimayah." Kaže: Naučite svoju djecu plivanju, war-rimaye i gađanju, je l, Zatim u drugom hadisu se kaže: "Haqqul waladi ala walidihi. Kaže: pravo djeteta kod njegovog roditele en juallimahul kitabete osibahate ur rimaje je da ga nauči da čita da piše, odnosno da pliva i da strijelja. strjelja i da ga ne oskrbljuje osim onim što je dobro da ga oskrbljuje samo halal halal zaradu dalje posanik sallallahu alaihi vasallam u hadisu koji smo počineli tumačiti kaže Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wala ta'jaz. Kaži čvrsto prihvati, žudi, uloži trud, uloži snagu u ono što će ti koristiti. Ihris ala ma yanfa'uka Zatim zatraži pomoć od Allaha dželle Šta god da radimo, treba uložiti trud, a zatim zatražiti pomoć od Allaha Jer bez njegove pomoći ne možemo ništa ništa uraditi. Ja. Vada takđes i neočajabaj, ne očajaba. Va in el sabebe, ke še un kaže posaninikaih Selam, Ako te nešto teško pogodi, neki usiva zadesi. nemoj reći. Levu enni fealtu keda ka ne keda da sam uradio tako bilo bi tako i tako. Vjernik, ne, vjernik se ne smije vraćati u prošlost i pokušavati da promijeni prošlost jer sigurno to meni neće uspjeti. Iz kročnosti i vjernih treba da uzme pouke, da nauči iz svojih iz onoga što je proživio i da se uputi ka svojoj budućnosti, da razmišlja o svojoj budućnosti. Karl je postao Kalih selam, valakin kul, nego nemoj reći da se morali ovako bilo bi ovako ovako, nego reci hadar Allahu Allah je tako odredio i kako je htio, on je uradio. Allah je tako odredio i kako je htio on je uradio. Ovdje nam Sanik s.a.v. govori od jednom od, od uvjeta imana, odnosno imanskih šarta. Jel? A to je vjerovanje u sudbinu. Vjerovanje u, u Allahovu od dželšanuhu Onaj ko pokušava promijeniti svoju prošlost i ko u to vjeruje, ne vjeruje u Allahovu od dželšanuhu Ne vjeruje da je moralo biti onako kako je Allah dželšanuhu odredio a vjeruje je da prihvati svoju prošlost da nauči da uzme pouke iz nje i da krene da krene da poboljšava svoju budućnost ono što što mu slijedi fa in la tuftahu amal ash-shaytan kaže zaista ono da sam uradio ovako ili da je bilo ovako otvara vrata šejtanu a to je kaže ulema da u njegovo srce ubacuje protivljenje sudbini protivljenje Allahu dželle šanhu S toga se, s toga se ovoga, ovoga treba čuvati. Vjernik, šta možemo naučiti iz ovog drugog dijela hadisa? Vjernik treba biti realan. Vjernik ne smije zatvorati oči pred stvarnošću. Međutim, vjernik mora biti optimističan. Šta god da ga zadesilo u životu, mora biti optimističan i mora gledati na prid. Nedavno sam pročitao jednu fantastišnu misao. Kada nam je teško, Kada ne znamo kako da postupimo. Kaže ovaj je mislila, sredzam Tašo, ko je to kazao, pročitao sam na internetu, ali je misao odlična, kaže. I da baqat bikad dunja. Kada te pritisne dunjaluk, kada ti postane teško, kada ti bude teško. Fala taqul, nemoj reći. Rabbi indi hammun kabir. Nemoj reći gospodaru moj pritisla me teška briga. Imam veliku brigu nešto me teško mori vola kul nego reci hemi ya indi robun kebir kaže reci tu go moja, brigo moja ja imam velikog gospodara uz njegovu pomoć ja mogu prebroditi tebe i svaku drugu brigu koja me zadesi znači zapamtimo idadakad viket dunja kada te pritisne dunjalu felate kul robbi ya indi hemi ya indi gospodaru moj Imam veliku brigu nego reci brigo moja, imam velikog gospodara koji će me pobijediti. Jel koji će us kojeg sve sve sve savladati, sve pobijediti. Allah dželle u Kur'anu kaže u suri At-Tawba: "Kul lan yusibana illa ma Reci neće nas zadesiti ono što osim ono što nam Allah dželle šanu propiše. Neće me zadesiti ono što nam Allah osim ono što nam Allah dželle propiše završimo sa hadisom kojeg prenose Ebu Dawud i Ennesai ko neko Sanih sallallahu alaihi wasallam savjetuje i preporučuje dobu koji čovjek treba proučiti kada mu bude teško u životu kada ga pritisne neka velika briga. Kaže men halebehu emrun koga pritisne neka stvar koga pobjedi neka stvar jekul neka kaže Hasbi Allahu aihmeukim. Dovoljan mi je Allah i on je divan zaštitnik. Molimo lahžel šanhu, da budemo što jači što moćni vjernici. Poboljžavajmo naše sposobnosti. Pomažimo drugima, trudimo se da budemo ruka koja hrani, a ne ruka koja prima koja se hrani. I ne očajavajmo kada dođemo u teške situacije. Čvrsto vjerujem, vjerujemo da je moralo biti onako kako Allah onako kako je Allah Želešanuhu zapisao i odredio. Iz prošlosti izvlačimo poruke, razvišajmo svojoj prošlosti, ali svoj trud, svoju snagu položimo da bi poboljšali našu budućnost i da bi postigli konačni cilj, a to je Allaho Želešanuhu zadovoljstvo i džennet na budućem svijetu. Hvala sallatil zhašanuk na gravi na seo putinak pravi put pomri na te putinu šta bor je ver Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbala alameen wassalatu wassalamu ala seyyidina muhabbedin u ala alihi wasahbihi ajma'in Allahuma rabbana ya rabbana tathabbal minna innaka anta sami'ul alim wa tuba alayna ya maulana innaka anta tawabur ربنا لا تسيئ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا واصلحنا على القوم الكافرين اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك تقبي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت اللهم حبب لينا الإيمان والإسلام والإحسان وكره لينا الكفر والفسوق والعسيان ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير سبحان ربك رب العزة عما سفونا وسلامنا على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة